Sejam bem-vindos, vocês estão ouvindo Pod Pod 5 Minutos na Estrada com Silmar Jeremia <música> Boa tarde pessoal. Bem-vindos a mais cinco minutos na estrada comigo. E hoje nós vamos de carona com a banda Foster the People e a música Rudiney. Uma música animada com um astral bem positivo para a gente terminar bem a semana. Eu gostaria de comentar hoje com vocês sobre algumas reportagens que apareceram na imprensa científica se esta semana, algumas também na imprensa geral, dando conta de que É, estariam se fazendo entrevistas para vagas de exploradores ou melhor ainda colonizadores para exploração de Marte eu vou confessar para vocês que eu gosto muito desse tema, que eu acompanho não tão de perto mas acompanho com certa assiduidade o, o, esse tema da exploração espacial bravar novos horizontes, né? Essa coisa toda que está entranhada no, no DNA humano, de explorar, de descobrir. O que levou os nossos antepassados a descobrirem o novo mundo? Pelos atravessar o mar sem ter certeza do destino? Era mesmo o mesmo ímpeto que nos que na minha opinião vai nos levar para o espaço para explorar e colonizar outros planetas. O que me deixa fascinado nessa história de colonizar Marte é toda a parte científica envolvida nisso que dá conta de que seria possível, ao menos teoricamente, terraformar Marte. Como vocês sabem, O planeta Marte ele quase não tem atmosfera e é praticamente um um deserto de esquisito, né? É... Então como é que conseguiríamos colonizar Marte? Como é que nós conseguiríamos terraformar Marte? Esse seria o processo de transformar aquele ambiente que é nocivo aí a nossa à nossa vida, né? Não teríamos condições nenhuma sem suporte. É de você quer tentar respirar ou, ou sobreviver, em Marte. Né? Então a ideia de terraformar é terraformar exatamente transformar aquele planeta, é, trazer ele aquele ambiente para o mais próximo possível do ambiente natural que existe na Terra. Como é que seria isso possível? A ideia é, é que é, a atmosfera de Marte poderia ser formada e começassem a, a haver é, trocas gasosas e por sorte nós temos aí máquinas excelentes para fazer esse trabalho se chamam plantas é, eu não sei exatamente os detalhes técnicos e de como seria feito mas imagino eu que se plantas pudessem começar a fazer é, fotossíntese e outros processos Vitais à própria existência dessas plantas, é... no ambiente de Marte, poderia começar a se formar os gases que, na Terra, formam o nosso ambiente e a nossa atmosfera. bastante interessante esse tópico. Procuro ler sempre que aparecem informações sobre isso. É, se não me engano a, a planta ideal para fazer isso é uma alga que hoje no, no planeta Terra é responsável pela maior parte da formação do oxigênio é, a gente pensa às vezes que a, a, o oxigênio que a gente respira é, vem em grande parte das, das árvores vem daí também né? da fase se não me engano a fase escura me corrija se eu estiver errado fase escuras da fotossíntese é que produz uh, uh, uma parte do oxigênio que é lançado na atmosfera, é essencial à nossa vida. Mas grande parte, maior parte do oxigênio que nós temos na atmosfera é produzido por, uh, um, uh, por, por algas, né, no, no mar. Daí vem também a importância de tomar conta adequadamente dos nossos mares. Coisa que nós, aliás, não estamos fazendo direito. Então tem esse, esse tópico bastante interessante aí sobre uma possível exploração de Marte, uma possível terraformação de Marte. É claro que nós não vamos ver isso no nosso tempo de vida, nem nossos filhos, nem nossos netos, nem nossos bisnetos. Seria coisa para milhares e milhares de anos, né? É por isso que existe essa possibilidade de mandar exploradores, colonizadores para aquele planeta. Pessoas sairiam daqui, fariam essa viagem bastante longa, só que elas é, não teriam como voltar. Essas pessoas iriam para lá, é, fariam construíam então as estruturas. Provavelmente iriam robôs antes, né, para fazer a, a primeira parte dessa Desse, desse, desse projeto depois iriam pessoas construiriam essas estruturas viveriam lá, reproduziriam lá teriam famílias é, realmente lembrando os nossos antepassados que colonizaram ah, colonizaram as nossas ah, o, o, o novo mundo o lugar onde a gente vive hoje Brasil, as Américas como um todo né? vieram para cá e não voltaram mais para casa diferença que aqui pelo menos eles podiam respirar, né? Então a, a, as pessoas queriam lá para para Marte com esse com esse pensando colonizá-lo, de, de de participar aí da do, do, do futuro, do futuro planeta Terra 2, é, viveriam lá até esse trabalho As pessoas as primeiras pessoas seriam colonizadores, né? A partir daí, os que nascessem lá seriam o quê? Seriam nativos de Marte, nascidos em Marte, né? Veja que coisa interessante. Teríamos talvez uma nova casta de, de, de humanos, né? De pessoas que já iriam começar, graças a, a, a, ao processo de evolução, a adaptar os seus corpos à, às condições daquele planeta esse tema é obviamente foi amplamente explorado pela ficção científica tem vários filmes aí que, que exploram esse tipo de, de argumento um que eu posso me lembrar é Total Recall é, que exatamente tinha um pouco dessa premissa né de colônias em Marte o, o mote principal do filme não era esse mas é, eu lembro que tinha lá Ou, ou, as colônias em mar, depois o personagem principal que é Eduardo Negre vai para lá e acaba é, convivendo um pouco com isso lá. Enfim, um tema bastante interessante, se o pessoal quiser saber um pouquinho mais tem alguns links aí na postagem e vamos em frente, estou chegando aqui ao meu trabalho, vou ficando por aqui, muito obrigado por terem me acompanhado, bom trabalho para quem vai trabalhar. Um descanso para quem vai descansar. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau.